Karácsony, karácsonyi zene volt most a ledzepelint milyen érdekes mennyivel puhánban játszották mennyi sok szeretettel advent időszaka van és a, ugye azt ígértem nektek a vakás hogy lelki hagyakorlatot tartok ameddig lehet hogy el ne tunyuljatok vagyis emlékeztetni próbálok titeket arra hogy karácsonykor mit is ünneplünk nagyon érdekes ha megnézem az evangéliumokat ugye az elején beszélnek a storyról mindenki más, hogy milyen érdekes János a kedves tanítvány, egyből, egyből ö, értető módon valahol kicsit fölháborodik mert annak az öröme, hogy megszületik Jézus, és az, hogy aztán meghal meg, eljö, ö, ami történik vele, az őt azért elgondolkoztatja, így a, a ez az egész karácsonyi történetben egy fantasztikus, hát prozódiailag is, és szellemileg is nagyon izgalmas szöveget ír. Kezdetben van az ige, és az ige vala az Istennél, és Isten vala az ige, és kezdetben az Istennél vala. Minden ő általa lett, és nála nélkül semmi sem lett, mi lett. Ő benne van az élet, és az élet vala az emberek világossága, és a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt vala egy Istentől küldött emberkinek neve János és jött tanul bizonságot, hogy bizonságot tegyen a világosságról, hogy mindenki higgyen ő általa tehát ő elkezdi még a János történetet is mesélni, hogy hosszú útja van annak, hogy végül Betlehemben megszületik ez a gyermek ugye fantasztikus az eufemizmusnak az a csodálatos tétele mely szerint egy Jásszólban születik meg a gyermek. Sokkal jobb így mondani, hogy egy jászolban születik meg. De nézzük a a a, a, a mondjuk a Lukácsot Lukácsnál e, más a, a a megjelenés pillanatára való fókuszálás, hogy itt van ugye a csodálatos epifánia amikor találkozik, a, a terhes nők találkoznak, mondhatjuk azt, hogy ö, persze betlenben született meg Jézus Krisztus, és belehelték az állatok. Ö, de van egy még korábbi fellépése a történetben, ez amikor ö, ö, találkozik. Keresztelő János és ö, Jézus, mint kisbaba, a pocakban, Ugye ennek is van egy története, ezek izgalmas történetek, a Biblia éppen panaszkodik a csapód Dudi, hogy nem olvasta a de Ha rájön, milyen izgalmas, akkor olvasni fogja, rá kell jönni az izgalmára. Ha most gyorsan beleolvasok Lukácsba, azt mondja, Heródesnek, Júdeár királyának idején valai Zakarájás nevű pap. Az Abia rendjéből, és az ő felesége pedig az Áron lányai közül vala, és annak neve Erzsébet. És mind a ketten igazak valának Isten előtt, kik az Úrnak minden parancsolatjában és rendeléseiben fedhetetlenül jártak. És nem volt nékik gyermekük, mert Erzsébet meddő és mind a ketten már idős emberek valának. Fú, és kiderül, hogy ő, Erzsébet gyermeket szül. Ennél van rosszabb. Ennél van rosszabb ebben az egész kezdeti történet, hogy mennyire hihetetlen. Eh, Hozok rá egy példát. Annyira hihetetlen, annyira botrányos az egész, hogy, hogy tényleg, filozófiailag botrány, görögöknek bolondság mind a mai napig, és én ezt értem. Sokan hiszünk benne, mi katolikusok, de az azt mondja itt a, a a szöveg erről a Jézus születése körüli dolgokról, hogy mondá pedig Mária az angyalnak, mi módon lesz, holott én férfit nem ismerek. Ugyanis hát megjegyik neki az angyal, és azt mondja, hogy gyermeket fog szülni, akinek a, az apukája az Úristen. Hát, hogy Mária nem dobott egy, de dobott egy hát, és gondolom, fölfoghatatlan őrület, de rákérdez nagyon, nagyon okosan, hogy hát bocs, de az az érzésem, hogy ez e, problémás. Milyen szép Szent Brigitta mondata, azt mondja, hogy Istennek semmi nem problémás. A szűz nemzés sem, úgy, ahogy egy vízen át e, tör a napfénye. Fú, de szép Brigitta, gratulálunk, pedig nő vagy, és még át is estél a komondoron, de visszatérve az igére, azt mondja az angyal neki, Szentlélek lélek szállt -e rád, és magasságnak ereje árnyékoz meg téged, azért, ami születik, az is szentnek hivatik, Isten fiának. Cs, aztad. Azért, ha vannak a hallgatók között, nők gondoljanak bele. Ha valaki rákérdez, hogy hon, ki az apa, Szegély Mária. Igen, édes drága Mária, az anyukák karácsonykor is felmagasztaltatnak. Ja, nem könnyű anyának lenni, akár milyen a gyerek, akár Jézus, akár más. Ebben az esetben szegény Józsefnek se lehetett könnyű. Nem is tudom, biztos a pr vagy a, a, a Facebook ismertségük az nagyon rossz lehetett. Tehát, miket mondhattak róluk? De e, ilyenként azért van vigasztalás is, mert mellettük át az Isten, sőt, sőt ők vigyáztak arra a kisbabára, aki fantasztikus. Azért van, vannak olyan kapcsolatok, amikor az Isten és az ember vala, valamiféle értelemben azonos szintre jut el, és ezt ebben a családban e, látom kétségtelenül. Nézhetném tovább a, a születés körüli szövegeket, van ahol borzalmas dolgokat olvasok, a rájönnek, hogy itt születik valaki, és akkor kiírtanak több ezer csecsemőt. Boah! Tényleg. Vannak a francia existencialisták, akik ebből támadják a kereszténységet, hogy hogy lehetett Jézus születését ünnepelni, amikor rendet vágtak abban a kisbabusok között. Ja, a jó és a rossznak a, a a, a, a fel ragyogó pillanatában a, a, ez a születés, Krisztus vagy Jézus születése, na ezt ünnepeljük mi katolikusok, a katolikusokban pedig, pedig azt nagyon szeretem, hogy ezt e pont a születést e, tekintik. A, a feltámadás is lehetne, én értem, az is a születéses formája, de, de valahogy van valami végtelenül e, isteni ebben a, a gyermekségtörténetben annak ellenére, hogy jászolban vagy egy istálóban született tehát a a, a a világ vadsága és keménysége és a karácsonynak a misztériuma az egyenesen arányos és mégis ki tudja billenteni a, a mérleget, amely szerint még mindig hiszünk talán a szeretetben, esetleg még akkor is, ha nem sikerül most én szeretlek titeket, karácsony van azért, és ezért Kohent fogtok ma az egész adás alatt hallgatni. Kezdjük előről, és aztán a végére jussunk el a hallelujáig, akkor majd elbúcsúzunk meg karácsonykor. Nem halljuk, látjuk egymást, de utána lecsapok újra látok. Father, I said, Father, change my name. Though what I'm using now it's covered up with fear and filth and cowardice and shame. Of a lover. Of That's a kind of trial You can use it as a weapon or oh, to make the woman smile. And I cried, oh please, let me start again. I want a face that's fair. This time I want a spirit that is calm. I'd say no. I, I'll never. End. nő engem fog nézni, hol vagy Gábor? Ha azt mondod, hogy minden nő téged fog nézni, akkor miért számítasz, hogy én hol vagyok? Hát amikor bemegyek egy női üzletbe, hogy női ruhát vegyek, komolyan bemegyek a durva alkatommal, azonnal az összes nő rám néz. Ja, most kapcsoltam, hát te a vásárlási láztról szeretnél. Az, nagyon várod már? Na, nagyon félek a tőle. Azt persze. Mármint a termékvásárlás végét, azt nagyon várom. Uh -huh. A többi részt az nem, az, azt is nagyon várom de hát az csupa fincsiség neked találták ki akkor a webes az internetes vásárlást, hogy abszolút, csak ne kelljen oda abszolút, menni az úthoz, az eladóhoz a abszolút, pénztárhoz nekem uh -huh. igen, nekem csak a titkosszolgálatok miatt nem vásárolok neten, tudod három pont kell ahhoz, hogy bemérjenek az egyik a vásárlókártyát a lakcím igazolványod és még egy és akkor Szavasz Mackó. Most karácsonyról van szó, és ha a Figyelj, ha akar híreket, én vállal. hogy nem tud elmondani mind a 23 én? budapesti kerületnek a polgármesterét. Hála jó Istennek nem. De a zuglóit azt el tud mondani. Nem mint csak a kocsis Mártét ismerek. Délán karácsony nem ismered. Karácsony? A zuglóid polgármester. Karácsony, hogy hívják. Gergely. Uh -huh. Csak gondoltam, hogy így most ja. ennek a, na jó, aki szabadkán ér a szabad. karácsony Jó karácsony. Ja, ja, ja, ő, ő, ő, ő, ő, ő, ő valami lmp -s. Speciál nem, de nem vagy is. feltétlenül számít, mi van tudom, a mezén, az én hazámban, hanem egyre megjegyezhető, ja, és akkor ja. így az uglayoknak egészében van. Máté, így az uglayoknak egészében van. Azt karály. mondják, az, az borzalmas, az a, az a szegény szegény. Nem egymásra beszélgetünk, hogy néz ki, hogy nem lesz az a, a Ocsis Máté, mert most karácsony, amit kezdjék a karácsony kapcsán. Ocsis Máté most egyébként a kézi labda kapcsán, kapcsán is, ugye, elmondom, hogy ez egy bekerült, igen. Ő maradt, a szövetségkapitány az Ez ment, ment mindig viséltett a értett a ért műkérdéshez ért azért az adott szövetségeknek a, az elnökei általában igen, nem feltétlenül az adott sporthoz kell, kell, hogy értsenek, értsenek meg kell teremteni a, a, a lükködéshez szükséges feltételeket hát legyen ez így jó. No, valami érdekes valami érdekes, hogy a valóságból én azt írtam a hír fölé, hogy szopatás a fa alatt. Most ne félj, nem szexuális dolog fog következni, de több tucat rendőr kapott készhez felszólító levelet Te most. Nem a túlórájukkal kapcsolatban. De, van. Azt -e. de figyelj! Mégiscsak megkapták, mégiscsak vissza a lóvét, hogy vissza kell adni komolyan karácsony hogy, előtt hogy 250 tévesen... ezret. Aha. mert nem, átminősítették, hát. átminősítették a és mégsem jár időt, nekik a határmenti szolgálat szolgálat azért mondom, azért ilyenkor sajnáljuk egy kicsit a rendőröket mert a, nem tehetnek ők ezt az egészet, nem ők találják ki és még őket is megszivattyúzzák meg, karácsony előtt figyelj, kifizetett pénzt ami azt gondolt, hogy jó szerintem még <coughs> szerűen is elkölthetik ez, nem, ez, ez jogász kell, vagy ügyvéd tehát gondold el, hogy egy milyen formában jut hozzá? Megmond, megmondjam, hogy én mit csinálnék. Én mit csinálnál Megkérdezett tőlem? Szóval, hogyha Jó, fogadjuk el, hogyha valami nem fedezetlenül jár, de mégis fals módon, vagy pontosabban tévedésből kifizették. Hát, akkor az a legalább két fő A felkészülési időszakra azt mondták, hogy annak a bérezése az jóval alacsonyabb, tehát mit tudom én, a 90 forintot fizettek egynek. Én voltam őrszolgálatos, ez annyit jelent, hogy, hogy nem szabad aludnod, de mert nem szabad egyből alvó állapotból menni szolgálatba, Igen, készülsz a, a... Hát ott is engem használnak, én, én úgy látom, hogy... hogy jó, de a, a, nem is erről van szó, mert számszaki hiba is beleférhet, meg adminisztrációs hiba is beleférhet, És miért nem úgy veszik le, előtt... hogy szép lassan törleszt a... a, a Ma fognak fogunk kibeszélgetni, mert most már nem először nem engeded meg a partnerek, de pont Jó. ezt akartam mondani, nem lenne elegánsabb, ha már kifizették egy udvarias levél formájában azt indítványozni, hogy a márciusig tartó, a májusig hát tartó nem. időszakban letetszik lakni. Vagy hát hát dolgozni, mi pedig belül mi hát De miért van hangoknál. az, hogy neked is nekem is ez azonnal eszembe jut? Érdekes? Nekik nem. Na mi, egyéb, mi, mi jut még eszedbe? Nem nem csak, hogy milyenki gonosz tud lenni egy rendszer, érted? Mert ez egy, ez, mondhatni, hogy ebből nem kéne ügyet csinálni, hát majd törlesztik, és akkor márciusig letudják. tudják, ehelyett ö, ö, nem tudom az hány rendőr jelent, de hát azoknak most nem lesz olyan klassz a karácsony. Hát, ö, hogy Konrád Lorenz, kérlek szépen, <gül> ö, úgy néz ki, hogy megbukott a rostán, ö, ugye ő, ő azért Nobel-díjas, etológus, aki e, hát számos könyve olvasható, elég jó könyvek ezek, hogyha az ember elolvassa. Zállzburról beszélünk? Igen. Oké, okay. hát eltekintetben város, a Fehérvárnak, mert ott meg nem lesz Hóman Szubor. Hát ezért Százburg és Fehérvár, ez a két győztes város most Mondjuk ezen a Oké, mind a kettő jó, és ezen kívül abban, hogy... Na de értelmez ezt a két hírt, hogy hát van így... két város a világon, amely még mindig az antifasizmus talaján áll. Ezt hogy értelmezed, miközben azt mondhatjuk, hogy ez már ritkosság számba megy? Mm, van különbség, ugye? Mert de. Fehérváron tudva levőleg egy nagyon-nagyon komoly tiltakozás hullámnak az eredménye az, hogy végül is akkor meghiúsult ez a Hóman szoborállítás ideig, óráig, hogy meddig azt nem tudom, de most biztos, hogy nem lesz 29-én, ahogy hogy terve vették. Hogy Zászburgban mielőztem meg, hogy végül is visszavonták a diplomáját, abban nem olvastam bele magam annyira, mint amennyire sokat tudok a fehérvári eseményekről, de az tény, hogy e tekintetben, és mondjuk én voltam bátor kitalálni, hogy testvérváros ezekét, hát e tekintetben hírekbe keveredett város, mert Neked ilyen csoda szalzburg. is van. Ilyen Nagyon csoda Nagyon és tisztelet a Salzburg ilyen csoda. Igen, mert figyelj, mondhatnád azt is, hogy hát, ne foglalkozunk már ezzel, eltelt rengeteg év, és hát mennyi örömet, meg ott okosságot adott Konrád Lorenza. Igen. De az, hogy ezt nem felejted el, hogy, hogy benne volt a fajelméletbe Konrad Konrád Lorenz bácsi. Emlékszem, és... a vált et is megrángadták, amikor igen. bizonyítottá vált, hogy igen. milyen Picsi, uh, eseményeknek Így van, így van. Közvetlenül tanulja a második el a jó, pedig, Csak 2015-ben ez érted, ezt jó dolognak tartom, hogy ez, ez, még, ez nem évül el. Igen hogy ezzel nem játszunk, mert tudod, szép lassan Magyarországon ezzel a fogalommal Hóman-Bálint elkezdünk játszódni. Nem is volt annyira, hogy nem volt, kicsit, kicsit. Tudod, kinyitod a, a, a, az antiszemitizmus ö, ö, farkasának a, az ajtót, és akkor ő tesz, szép lassan teszi be a lábát. De már régóta ugye a magyar politikában ez benne van, csak milyen jó úgy létezik az Atlanti Szövetség valamiféle értelemben, azt gondolom ilyenkor, amikor, de akár a Merkelről van szó, vagy erről. Na jó. Mi jár annak viszont, aki hímsovinistak érentéseket tesz még hozzá televízióban? Az szerintem semmilyen problémák elé. Semmilyen problémák elé nem néz, a népszerűsége növekedni fog továbbra, és főleg a nők közében. azt gondolom, hogy... Csodálatos, ahogy a, a kormány megvitte Ákost. Ez, ez, ezek szép pillantok, amikor a művész és a hatalom egymást talán megölelik egymást. Erről Szabó István csinált jó filmet a, a mefisztóban. ban mondta, gondolsz, igen én. igen a bizom Bízom abban, hogy, hogy boldog Ákos szerelme. Én akkor még a nőket sajnálom egy kicsit de a, a legnagyobb duma, azt komolyan mondom, az akkorát olvastam egy lánytól, Hippi Krista néven, hogy uh -huh. kimásoltam, és nem én írtam, ennek ellen, hadd olvassam el, mintha nagy, nagy szó, mert hát mással nem. Neked ebben a szezonban már volt olyan írásod, ami attól lett rekord értékű, hogy nem jelenhetett meg. Na Igen. nézzük, hogy ez Krista, idézel Hippi Krista, az megjelent, kérlek szépen, Ákosnak írta, azt mondja, sziasztok Pajtikáim! Képzeljétek, tegnap Ákossal álmodtam. Álmomban ébe Bob Merlivel szeretkeztem, amikor Ákos ránk nyitott az ajtó. Nem ez a és fiatal Ákos volt, hanem egy öreg, lehetett vagy ötven. Mérgesen ráförmed Bobra. Te szakad hippi, hát nem megmondtam, hogyha hozzáérsz a lányomhoz, megöllek. Már emelte a súlyos öklét, én sikítva közéjük léptem, hogy apa ne báns, gyereket várok tőle. Ekkor megállt, elérzékenyült, aztán gyorsan megölelt minket. Istenem, nagy papa leszek. Azzal Bob mellé kezébe nyomott egy kötek pénzt, és hozzáfűzte, hogy kisfiam legalább egy rendes öltönyt vegyél magadnak, aztán hozott egy palasz francia pesgőt, ezen jót nevettünk a pesgő, mellé, kibontottunk egy zackó csipszet, végül Ákos felolvasta a Bibliából a kedvenc részét. Kitaláljátok, melyik volt az? Annyira szép, hogy egy nő ezt az egészet áteresztette magán, hogy tényleg képzeljük el azt, amit ő mond amint a nő, amely hát ön, önértékében hát nincs önértéke, lássuk be. De ez igaz is. Hát egy nő egyedül most komolyan mennyit ér? Semmit se. Semmit se. Ha viszont talál, mint parazita lény, talál magának egy törzs, ö, ö, törzset, és férfi törzset, akkor fantasztikus. Tényleg. Ö, ö, az, a, az a dologban a szépség, hogy, hogy végül is ebbe bele fog simulni a magyar anyák nagy része. Hogy, hogy csak legyen egy erős férfi mellettem. Az egyedül álló nők, hát nem tudom. És te tényleg el tudod képzelni, mert ilyen, jelent, ilyen kapcsán, jelentések kapcsán, amely jelentések valamilyen kisebbséget, vagy bármilyen csoportot e, érintenek, vagy főleg céloznak, el tudod hogy a megcélzottak közül van bárki, aki, aki, aki nem háborodik fel, mert ezek szerint... Te nem kell fölháborodni ezen, már régóta tudjuk azt, hogy át lehet lökni a nőt a komondoron. De tényleg, nem, nem, be lehet húzni neki, meg e, e, a, a, látszik a kormányon, hogy, hogy nincs sok nő benne. Mondja, a, érted, a német szilárd név, vagy, vagy, vagy német név, az, az még van, van egy néni, aki. Nem kormányban van, Nem már nincs. nincs. nincs. neki se volt diplomája, de nem volt az én nagy gáz. Tehát érted, hogy ez a nőkkel nem lehet mit kezdeni, ha találsz egyet, annak sincs diplomája. Rettenetes ilyen ős macsó társadalomban jutottunk. Egyébként ezt a nőknek kéne visszatolni a, a helyére. Tényleg, az, hogy az Orbán Viktor évértékelőjében avval kezdődik hogy neki az nagy szerencséje van, hogy Léva Janikó megengedte, hogy még ide eljöjjön és hogy újra vállalja száz évre a miniszterelnökséget az szellemes és vicces, mert mindenkinek van egy főnöke is, még mindig a legjobb megoldás ha a feleséged az de és szerintem most nem erről van szó, hanem hogy hát ez, ez szellemileg nem, nem, nem járunk nagyon magasan ám Gábor már régóta tehát érted a, a lótartásról beszélgetünk és utána beszélgetünk a nőkről akkor valószínű, hogy a beszélgetés szellemi színvonal állandóan csökkent. Nem hiszem, hogy ilyen nagyon nagy lenne a baj. Tehát ez az elefántcsontorony effekt. Eh, ugye a nő hatás, legmagasztosabb ez... tevékenysége a ami, ami hét jártatja. Na, de ez még mindig hát érvényes, ért, ez vagy, ez inkább o... érvényesül, inkább érvényesül. Gondol, arra gondolok, Isten. amiről veled is beszélgettünk hogy feltételezhetik, ugye a hatalmat éppen, eh, hogy mondjam, gyakorlók, hogy hogy, hogy, hogy szinte mindenki azonosul azokkal a bölcsességekkel, amiket ők hirdetnek, de nem. Is de nem. pénzt is is. Tegnap is mindenki azt mondogatta nekem, mert van négy gyerekem, hogy ha még csinálok egyet, akkor kapok egy csomó pénzt, mondtam, hogy nem. Nem értik a lényeget. Én, ha szeretek valakit, akkor szeretnék belemenni, belebújni. Így hála Isten jön a fogamzás, tényleg kell hozzá és utána pedig egy állati izgalmas dolog kezdődik el, aminek hát se az elejét közepét végét se ismerem, csak tudom, hogy nem rossz csinálni ez a gyerek, és el kell nevelni az életre. Most ennek semmi köze ahhoz, hogy Ákosnak van-e méhe, vagy nincs méhe, hogy kövér ki, ki tud-e hordani egy gyereket, vagy nem. Az, az egészben van valami végtelen szomorú és hallgató van a vonalban. Igen. Igen, jó az uraknak, Horváth Péter, szervusnok. Szervus. Azért telefonalk be, mert sikerült beleesned abban a csapdába, éreztem, hogy fog. Itt megyek a hungerekről, és kezemben van kövérlászónak a mondat, amiközben itt vezetek éppen a traditája felé. Azt mondta, hogy legmanas, legmagasabb tevékenység. Így rosszul idézted. Nagyon szépen kérlek, hogy ezt a mondatot hallgass meg, és hogyha idézel, akkor, ahogy Filipov Gábor is rosszul idézett egy egész más. Szeretnénk, ez a mondat. Szeretnénk, ha lányaink az önmegvalósítás legmagasabb minőségének azt a a unokákat szülhetnének nekünk. Tehát óriási differencia van a minőség és a tevékenység között. Te is tevékenysed. Most aki nem ismeri ezt a kövérlászó mondatot, az azt hiszi, hogy, hogy úgy van, ahogy te mondtad. De nem úgy van. Nagyon szépen kérlek, hogy forrigáld, mert ez nem ugyanazt jelenti. Szerintem, össze a az én véleményemet ismerjük egymást. Énnek ezt remek mondatnak tartom továbbra, is egy után is. És egész más szenet, mint amit te mondtál. És ez az a bizonyos gender őrület, ez egy, ez ellenségek által gerjesztett, kitalált dolog? Péter? Még, még ezt most nem, nem hallottam, mert okay. ez a Napvilágot látott egy talán új, vagy, vagy újként használt kifejezés a gender őrület. Ez, um, ez, ez mit jelent? Ez mit jelent a gender őrület? Igen, a beszéd kapcsán uh, látott napvilágot, azért kérdeztem vissza, hogy ez... De uh, ja, nem, én csak idéztem a beszédet pontosan. Okay. És, a, és óriási differenciálatban a, a, a, a, a tevékenység és a minőség között. A kövérlászó azt mondta, hogy minőség. A legmagasabb minőség az, hogyha unokákat születnek. A Tibor meg azt mondta, hogy a kövérlászó azt mondta, hogy a leg, legmagasabb dolga feladata a A nők önmegvalósításának csúcsa. Érz meg, ha nekem azt mondja valaki, hogy a legmagasabb minőségi megvalósulásom az, hogy a spermiumomat átlövöm egy másik lénybe, akkor egy kicsit mondanám, hogy no-no, még van egy-két dolog, ami magas minőségnek tekintem. Nem, de van, de, de, ez, de ez, ez mint idea, ez mint vízió, ez szerintem nagyon szép dolog. Nem, pont ezért Nekem ez a vélemény, hogy ne... mitatkozhatunk, tudok, hát nem probléma, nem kellek mindenbe egyetérteni, nekem ez a véleményem, úgyhogy továbbra, is becsegessetek szeretettel csókolak. Csókolak, csókolak. Köszönjük, fogunk Pontosan is. Arról, arra próbálom rávenni a nőket, hogy az a tekintsék az életüket magasabb minőségnek annál, mint hogy miután mélyük van, gyermekeket szülnek. Tehát, és ezt tényleg úgy mondom, hogy a nővéremnek nyolc gyereke van, nekem négy, tehát nem, nem gyerek elleneségről van szó, hanem a szemszög. Hát Jézus márjám ezzel a szemszöggel nem leszünk egy nagyon modern társadalom, inkább hasonlítani fogunk egy modern Szaud-Arábiára. Elhangzott már is egy külföldi példa, egy idegen ország, nem véletlen az, hogy a Fidesz egyébként ugye szintén egy, egy nagyon nagy hatású esemény miatt halasztotta a kongresszusát, de most már megtartotta, amely nagy hatású esemény szintén, hogy mondjam, kapcsolódott a menekült mert mert az illásukbe kapcsolódott, ez a bizonyos Párizsi merénnylet, hát ez, ez, ez valamilyen módon mindenféleképpen kapcsolódik, de nem is ezt akartuk mondani, hanem hogy azért próbáljuk meglátni a lehetséges összefüggéseket. Ugye a Fidesz-kongresszuson az elhangzott beszédeknek a túlnyomó része bírálta az uniós menekültpolitikát. Az uniós menekültpolitikának talán te is hallottáról a csalkalatos eleme az, hogy bizony, ami pótolható, az pótlandó menekültekkel. Na most ennek kíván egyebek mellett így módon ellent mondani. A Fidesz-kongresszuson is megfogalmazott sok-sok gondolat, vagyis hogy nem ám így pótoljuk, Nacára annak, hogy bizony távol-keleti szomszédaink, és nem telegszomszédaink, hanem ismerőseink, nagyon távoli szomszédaink betelepítéséről már volt szó egy bizonyos Fidesz kormány alatt, de ez most már feledésbe merült. Ennek kíván van ellentmondani az, hogy a gyermekvállalás, meg az önmegvalósítás és annak a csúcsa, ez is egy kontraszt. Tudsz követni, ugye? Igen, igen. És erre egy picit még egy lapátta rátesz az is, hogy a építés. 22 ponttal csőkent áfra, szempontjából a lakáscsők ö, építés áfája 22 ponttal csökkent. vetted, ugye? Igen, nem én olyan értem. nagyon távol. Ez értem. is ide kapcsolódik. Értem. És az, a az a... hogy egy ilyen hímsóviniszta dumát egy televízióban és magából kéresztő embert még meg is védenek oly módon, hogy felszólítanak egy egyébként magáncéget, Igen. hogy ne büntessen, aki nem büntetett, csak megvont valamit. Na most, hogy ez is még harmadik elemként, hát ez azért szerintem sok ez sok, de mi a hatása? Egyrészt ez politika, mert amikor a fölmondja a kormány a telekom szerződéseknek, azon részét mondja föl, ami a legkisebb értékű, és egyébként is lejáróba van. Hát kimondtad, ha jöttem, ha jöttünk. Persze, Kovács is Azt mondom, ez stratégiai lépés, amelyben érdekes, hogy a ahogy a, a hatalom Ákos magához öleli, tényleg ez egy kicsi spíróregényszerű tavaszi tárlat hogy alakul ki a Orbáni kádárizmus rendszere amelyben a, a, ezt az énekest megvédi akkor a, a hajós ír egy levelet ami nagyon okos levél de, de, de nagyon vicces, mert egy kicsit olyan, mint a Gyurcsány, amikor neki ment a Gyurcsánynak, most azt írja, hogy, és ez is igaz, hogy a Telekomnak a, a szponzorációs tevékenységében miért kellett támogatnia Ákost. Igen, azért ne felejtsük el az RTL TV híradó problémáját, hogy ja. nincs egy multinak bizonyos értelemben ilyen szintű lelkiismerete, ugyanakkor mondhatjuk azt, hogy jó lenne, ha lenne, mert hogyha azért mondta le ezt a, az egészetet, azt gondolja, hogy ez egy őstahó mondat volt, akkor hát ö, annyit jelent, hogy a múltik szerepet vállalnak a társadalmi közéletben, amire viszont Orbán Viktor mondja azt, hogy na erre semmi szükségünk. Tehát azt is lehet mondani, hogy azért is volt fontos az Ákos ügy, főleg ezeknek a multigenyóknak lehet üzenni ezáltal, hogy húzzatok. Ez kifejezetten be. egy kódolt üzenet. Ö, hát akik. ja, ősz kódolt... neki karácsony előtt, csak úgy mondom neked, hogy nem szerencsés, amikor így ö, ö, ö, azt mondják, a multi, az, az nagyon rossz érzésem van, akkor mindig. Amikor kiteszed szét lassan az összes multi így zárod be. de ja, találtam még egy hírt, Várjál, ez, ez ide illik hogy kérek szépen biznisz, biznisz, nem kell többet a menekültek megállítására használt tortkerítés külföldről importálni, képzeld el, és a Népszabadságban jelent meg ez az anyag, mert tíz napja, hála jó Istennek tényleg adventon beindult a gyártás itthon. Na, Kínából érkezett a szükséges gép, a Mária-Nostrai börtönbe, jó hangulatú kerítésgyártás, ahol naponta 1500 méter gyártanak. Minden nap 1500 méter 1500. kerítéssel gazdagabbak vagyunk barátai. Magyarországon most elkerülik a migránsok, de nagy szükség van a karbantartásra, illetve most már a macedónokat és a szlovénokat is mi látjuk el. A nemzeti kerítés bizniszben nem hittél pataki. És láb, itt a bizonyíték, hogy láb, még ez is sikeres lesz. Érted, hogy hogy uh, uh, kb. ez a válaszom. Emlékszel a múlt heti hallgatóra, aki ilyen részletesen uh, és plastikusan mesélt arról, hogy Mi fizettek a, a német... hogy milyen pénz forgott körül, ja, hogy le bontva a kerítés. Ezt valaki érem. időben elrakta és jó érzékkel újra felhasználtak 2015-ben ha Mind, egyáltalán van, még van jó szabvány. eszes magyar ember. <gül> ja, ja. <gül> Megfelelt, igen. Jó, a HM állat, úgy tudom, a HM titkárságának volt valaki, bevállalta ezt az ügyet. Én értettek. De, de úgy tudom, hogy az a szerencsé, ha valaki közel van, mert tényleg a csetényi Csabánál is megfigyelhető, hogy figyelj, az egy állati mákosránc, mert az valaki mellett lakik. És kézzel valaki mellett ja, lakni tényleg, már valaki mellett lakni. Már az, már, már! már az nem már. lehet az nem is boulos, család. megvalósítás csúcsa valaki mellett lakni. De érted, a pasapark. Szerintem érted? igen. érted tehát vannak ez, ilyen, ez mindig vannak olyan területek, ahol a uh, fehér emberek bemehetnek, és ahol rend, középszerű rendes fekák nem. És ez jól van. Jól van, azért mondom, hogy uh, uh, akarsz még bizniszt. Igen. Képzeld, úgy döntöttek, hogy felcsúton most már szükség van egy kézilabda meccsek lebonyolítására alkalmas sportcsarnokra. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség döntött. Ez, ezt a fiatalok nem tudják, de a Moldova ért így régen, hogy döntés hozott a Magyar Labdarúgó Szövetség. A magyar kézilabda sport támogatására sportcsarnokat kell építeni. Na most, majd aztán később jönnek a, a szociológusok, pszichológusok úgy magyarázzák, hogy milyen volt az az ember, aki ezt a mondatot így leírta, és se, semmi problémát nem ér, senki nem érde semmi problémát. A, a, a Moldova leírja, amikor mi kitaláljuk, hogy melegtakarókat exportálunk Afrikába, meg gumicsizmát. De mert ez korábban megtörtént, mert azért lássuk be, hogy a, a, a sertéspiac fejlesztésünk, ami Mészáros-Lőrinc kezébe van, az ö, csak időkérdése, hogy a muszlim országokat letarolja. Tehát aki nem érzi a, a, a, a, a, a történet mesei szépségét és borzalmát, az, az nem tud semmit. Érdekes, hogy a Nikola Csaușescu ér alatt is rengeteg ilyen költői fasság volt. Nagyon érdekes volt. Helyesbítünk? A, a, a, a kö, kö, kö, költői nem mondjuk, ad, én addig értem, hogy még a, a, a, a, a fasang volt, a, fasang volt. Ugye, hogyan művészett. Fasang, fasang, fasang volt. organoművészet organa művész Oké, okay, igen, igen, értelek, Tehát te a, a, a, a, Emlékszem, hogy ezt, ezt elkezdett sokasodni az, hogy például hoztak a románok egy törvényt, hogy nem lehet zöld és piros e, tollaboltokba, és nem értettük, hogy miért aztán rájöttünk, mert a fehér papírlapra leteszed, akkor azok a magyar színek. És tényleg megcsinálták a románok. És akkor volt, éreztem azt, hogy a, a politikának van egy szürreális szintje, szerintem ez a, a felcsúton a labda amiről az MLS épít, az az. Képzelj el egy, egy, egy, egy kis falut, amiben a világ legjobb sportlétesítményei vannak. És, és pár ember. Hát előre lehet tudni, hogy iszonyatosan fog fejlődni. Tudod, Tudod milyen egyszerű lesz a szkörbe zárni egy kerítéssel? Hát az lesz az izgalmas, hogy nem is kell összegyűjteni őket, ők összeköltöznek. Húzol egy kerítést, és megmentetted az országot. Hát most nézzünk szembe, de ne, ne nézegessünk, inkább hallgassunk Kohán. been on true, if I have been on true, it's just, I thought a lover had to be some kind of liar too. Wrong. Van egy hallgató, aki írása, elmondása szerint, véleménye szerint egy érdekességet küldött be, és némi körítés hozzá... Bocs, mondjam? Érdekel? Persze. Egyfajta időgépről van szó, és igen, elolvastam, én úgy jellemezném, hogy kicsit ahhoz hasonlít, mint amikor ugye a tanúban véletlenül előkeveredik az ítélet, és azt olvaszák, és bocsánat, bocsánat, véletlenül Játsszuk be, ez megvan, ugye nekünk? Ez a bizonyos, az is megvan, egyébként a bacsóféle remek mű, de amit most a hallgató beküldött, az megvan, az is egyfajta időgép, mert történt az, hogy egyébként a hírtérről van szó, és a felvétel is a hírtérben volt hát látható, hallható, még, még nyáron, a, a Budapest Pride idején és azzal kapcsolatban, amikor is egy stúdió vendég, egy, egyébként egy dokumentumfilmes hölgy, mint írja a hallgató, eh, volt benne a stúdióban, és eh, hát, vagy magától, vagy kevésbé magától, de mindenféleképpen ekézte a Pride-ot, és a végén egy érdekes poén hangzik el, de akkor nem, hát a meg De a hallgatóknak, hogy az a poén az egészben, mondjuk meg előre, mert úgy élvezhető. Jó, csak nem akartam azt leelőni, amit De, a hallgató. Lőni, mert akkor, akkor még jobb a duma. A végeféle az arra. hamzik kell hogy tulajdonképpen a felvétel az olyan időben készült, ami megelőzte magát a, a, a prát felvonulást. A felvonulást pénteken rögzítette a, a tévé, tehát tényleg csodálatos, hallgassunk bele. Tehát az, az egész Pride, ez, ez csak kommunikáció, semmi más, minden, minden megnyilvánulásában csak kommunikáció. Ugye most az van, hogy már nem voltak ellentüntetők, tudommal nem volt semmi atrocitás, nyugodtan végvonulhattak, senkit nem érdekelt, tehát igazából ez lehetne egy teljesen jelentéktelen esemény. Most azért mondjuk el a nézőknek, hogy mi pénteken veszük fel ezt a műsort, és maga a felvonulás az majd szombaton lesz, tehát mi még az idein nem vagyunk túl, tehát csodálatos. nem tudjuk, hogy mi lesz. Csodálatos, csodálatos. Tehát, tényleg azt mondjam, amikor mondja, hogy mi, mi nem volt uh, pénteken, hogy mi nem volt szombaton, fantasztikus, csodálatos, leborulok. Le, Ugye, hogy ez a szezon, ez miket produkál? Ez, ez, ez azért az neked, oda, hogy, hogy matt. El, megszületik olyan írásod, ami hosszú idő után sehol nem jelenhet meg. A, a, a, a, és egy ilyen. hígel mondta egyszer, hogy a tények baja, ez a tények baja, hogy szombaton van valami, és nem pénteken, pedig, pedig már a felvételt előre elkészítették. Na, hát igen, a MSZP-vel kapcsolatban elhangzott, hogy horn kósáni, mert így ültek egymás mellett. A Horn-bajakósányé. A Úgy látszik, hogy felizzanak a telefonvonalak. Van egy telefonálunk. Próbáljuk meg. Hajjunk, nézzük meg. Haló. Haló, sziasztok. Szervusz. Mondjat. Erdekoltasan előttünk Tibor. Mondjat, mondjat. Uh, olvastam egy könyvet, Sofišol történet dolgozza fel németországban fiatalok egyetemisták, Megpróbáltak szervezkedni a Hitleri ellen, és emiatt aztán bajba kerültek, elítéltek és le is fejezték, őt is a bátyát és ön pár társukat. De most a könyvben utal valamire, én szeretném felolvasni két mondat. Mondja. A radikális oldal annak ellen győzze az egyetemeket, hogy azok soha nem voltak baloldali liberális eszmék központjai. A nemzeti szocialista teoretikusok, a nemzetét némelyike, az új rend professzorai ezért előálltak néhány merész javaslattal, néhány hatalomra jutottak. Ernst Krieg például kijelzette, hogy osszassák fel az egyetemeket, ez, mint állandó fenyegetés a harmadik bélben, mind a 12 éven ott lebegett az intézmények fölött. Klik szakképző, szakmunkáértő intézeteké alakította volna át őket. Az egyetem csak a férfiak előtt álljon nyitva, még ez is mondja az szerző. Szóval egy kicsit ilyen hasonlóság, talán történelmi no, áthallás van ebbe. Ezen azonkívül ez nem tudom, az előbb valaki említette Moldovát, hát a Moldovát megírta Hitler Magyarországon, Hitler Magyarországon. játszott a nemzetibe. a Agárdi volt Adolf amikor megy a, hely, a helyi pártitkár meg tanácsának, nem tudom kinek a perefutja, és szerintem fogadják Dolfit és örülnek, hogy feltámadják és ég, ég. hurrázzák, hajnározzák van egészen furcsa történelmi vicc, anomália és a nonsens situan egy biztos, hogy két dolgot mondanak egyik egy mese nagyon röviden, nagyon két pár két mondat volt egyszer egy király aki volt egy gyereke, Roderik. de a kisgyerek nem tudott rendesen beszélni ezért mindent megpróbáltak, hogy tudjon beszélni, rendesen ne ötösse. össze. A király kiadta a, a parancsót, senki sem beszél másképp, mint a Roderick, még a király sem. Szóval ezt tudod, ez kicsit olyan, hogy ez a motocsor közgazdaság, meg az egész közirat, ami nálunk van, meg az egész közhangulat, meg az egész közbotrány. Szóval itt van nagyon nagy baj van, és egy új fogalmat bevezetnék a köztudatba, a mérgezett gumicsort fogalmát. <hih> Amikor egy országot, egy nemzetet, egy hazát valaki ostoba módon gonosz módon szét akar verni, akkor elemi sejtszinten veri széttársan minden egyes faktorát, rétegét, minden társadalmi kapcsolatot most épp a családok vannak soron hogy a férfi meg a nő otthon veszekedjen marakodjon egy -e egymást neki van igaza, neki van igaza akkor én most Fidesz vagyok, akkor én most MSP vagyok akkor én most baloldalú, völök, liberális szerint van egyszerű észvejtő, észveszajtő rosszító van és most mondanék egy nagyon érzeges dolgot egy régi indián viccet, mert ide illik a nagyanyám unokat és a Róza 1905-ben kiment Amerikába. Hát bevándorló, átvándorló, migáros volt. És ott volt egy indián, aki ott maradt a szigeteken, aztán tudjátok, abban New York, több sziget egy ős lakos indián. És elmondta az indián, hogy nem, van egy mondás. Hogy ahol hű a hülye házi úr a házban, ott hülye a házmester, hülye a vice, a kutya, a macska is, a főbérlők is, de még az albérlők is, de még az egér is pedig az tényleg ellenzéki. Szóval a dolog most már mindenki kiket megmondja az országban. egy vagy két bolond gerészen baromságot, mérgezett gumicsot bedobják, és mindenki ezer rágodik. Miközben? Ők napról napra gazdagodnak, lopnak, csalnak, rabolnak. Romániában lenéztük őket, ugye, oláhok meg szőősapuk, a francokat. Kiment 30 ezer ember az utcára, mert rájöttek, hogy van, nagy gáz van, nagy gebasz van, engedélyt ugyat, aki nem volt ö, rendesen ellenőrizve, kinyújtott a diszkó, meghalt most a 60 ember, és megbukott a kormány Magyarországon, jó, hát kimentek az interneten 70 jó. ezen, és aztán az a pus és jól. német oh, sírítsend. Ez a egyen nem tetszik. <gül> Bocsini elmondtál el nem vagy gyerek volt? Jó volt, jó volt, köszönjük, is. köszönjük, köszönjük témet, szerviz, és Köszönjük, szerint, szerint, Boldog Boldogó évet, és örülök, hogy a román demokráciából hoztatok példákat. Én most egy Cohen-dalt hozok, és fölhívjuk a parát. Ezt a felvételt azért játszottuk, meg kirúgták a murinyót a cserzi és szomorkodunk. Szervusz, para! Hajj! Pokoli az élet! Pokol, pokoli, nehéz sorsok vannak. Figyelj ide! Igen, azt hittem... Igen. hogy Kohent uh, azok szeretik, akik nem elég intelligensek Tom Aj, de uh, most, már, most már tudom, hogy így van Jó, nem, figyelj, mindig is férfinak lenni, érted 70 évesen, is ez a, ez a célom ezt csak úgy tudom elérni, hogy hasonlítok legalább belülről Kohenre a kívülről hát, is sikerül nem, tudom, attól hogy valaki ilyen szomorkás dalokat dörmig illatom még, nem tudom mennyire férfias, de persze Szent tartom a jogot a tévedéssel a Ákos mennyire fér fias, szerinted? Nagyon. Ugye? Azért az se véletlen. Hát figyelj, ilyen egy csökös magyar legy. Ezért mondom, hogy végül azzá válsz, amivé akarsz. <gül> Egyrészt igen, meg másrészt mindenki gangszavul lesz, hogy után. A, a, az, hogy szegény gangsztának most jött ez a pofon, az jó jött az egy reppernek, jó jön egy ilyen pofon. De nem, ő attól csak mondom. Tudom, csak hogy ő, Hossz napon túl gyógyul, de szerintem egy rapper azért pofoszkodhat valamilyen szinten. Az ja, a... ja, persze teljesen belefér. Igen, azért Igen. Azt, ne, azt mondjuk ki, hogy avval nincs semmi. És ne semmi. legyünk, és ne legyünk áztán... Igen, ne legyünk. Nagyon szeretem gangsta és ő sokkal keményebb ilyen szexista dumákat nyomott, mint az Ákos valaha. Igen. Más kérdésében Gangsta jó, is, meg eredeti is volt. Tehát, nem Igen. lehet őket összehasonlítani, de szóval esetek ezzel háborodni. Ez igaz, nem kapott igen. most az Ákos az gumicsont é, igen, hát legalábbis számomra ennek érdekesebb mint tavaly, és hát tavaly se volt az uh -huh. jó jó van az az érdekes, hogy, a, hogy mennyire veszítik el a valóság érzetüket a kormányon a levők, és hogy nem is tudom, tehát ez kicsit olyan, hogyha kiszúz a strandladdáját és akkor bezáratja a strandot és akkor mindenkit kizavar, vagy szóval, annyira hülye a kormány, hogy most már nem nagyon lehet, lehet érzni, de mindig rá tudnak rakni valamit. Hát, de, de, de, de, de, de érted a gumicsond azért, az arra jó, hogy látod, ne, hogy most is rávesztegetjük a szót, közben a matolcsi a, a brúderja megvette az origót, érted, ez lehet, hogy fontosabb, vagy lényegesebb ja. a hatalmi átrendeződő az szem. Hát azért, hét milliárd leesett az rendi ja. papának, hogy vegyem végzéket, ja. De az, az az izgalmas, hogy minden héten leesik pár milliárd endi papának, az nem lehet folyamatosan izgalomba tartani se a népet, se engem. De egyrészt ez az igaz, másrészt meg a felesleges gumicsontokat bedobni, amikor simán el lehet nagobni mindent. A magyar nép az, hogy nézná és érjön, hogy egy mondaná, hogy húha, vagy ilyesmire, nem, vagy azt sem mondaná, hogy húha. Szerinted nem látja azt, amikor semmi van. Azt nem. A... Mert ne... Ugye, hogy az a sok milliárd az övi, se sova. és fel lehetne soha. És úgy érzi, hogy ez nem is az övi, hanem azt is tudja, a levegőben, és akkor valaki van, aki le de tőle is rosszat, nem lesz. De, ez de, de, de sem... mondok egy példát, kézzel. Igaz. Most ritkították a járatokat, Szerbia és Magyarország között a vonat a járatokat. Tényleg? Jaha, hát most kicsit ritkítják, érted? Kicsit nincs semmi. És akkor ősz a padon is. Nem lát semmit. Se vagon, se mozdonyt. És nem, nem háborodsz föl. Szerintem nincs is hírértéke, de csökkente a járatok száma. Hát de Nem kell annyira egymáshoz átjárnunk, nem? Ha hát minek? Vagy ott van mennyi ahogy akarsz alapon. Csak hogy, hogy azt mondom, hogy a, a fogyatkozás az lassan történik, és mm -hmm. olyan, mintha Fogynál, csak és egyre slankosabb vagy, de hát... Igen, de van, attól úgyis a szegények járnak. Jó, hogy már az már eleve úgyis, aha. Ja, hát ez olyan, Ha minden jól megy... Persze nem megy majd minden jól, de ha minden jól megy, akkor megszintetje a hívet, tanulós, és akkor, érted, mi lesz? Hát, hát semmi, hát majd be, Tudod, be, be, bemenek valahogy, rá. nem? Hát bemegy, bemegy valahogy. Valahogy csak bemegy. Ja, ja, ja. De jó, de ezt mondom neked, hogy... hogy, hogy Egyrészt a, a csúcsnak tartottam azt a hírt, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség döntést hozott, hogy felcsúton építenek kézilabda Ez Ezt hallott? Igen, teljesen rendben van. De így, így, így még egyszer mondom, a Magyar Labdarúgó Szövetség hozott egy döntést. Aha. Uh -huh. Semmi probléma most már semmivel. Hát érted, engem. Hát ugye volt az a klasszikus közhely tudod, hogy amikor a zsidókat vitték el nem szóltam, amikor a komcsikat nem szóltam, amikor a melegezőt nem szóltam, és amikor engem visznek el hogy már senki sem maradt, szóljon mm -hmm. <gül> most ott tartok, hogy figyelj most elviszik a zsidókat, aztán elviszik a komcsikat aztán a melegezőt, addig meg már úgy sem élek úgy ilyen kérdőben nem tudnak elvinni és a magyar nép az úgy nagyjából nem az eltőzött vagyis végre, végre visszatért minden a rendes kerékvágásba mások mondják meg, hogy mit szüljön meg hogy szüljön, és ez így megszakott és ez tekem működik na jó akkor más, másik fronton viszont nagyon örültem annak, hogy végre az Amerikaiak észrevették, hogy a spíró írt egy jó könyvet, a fogságot hogy, hogy hát az... igen, azt is észrevették, ugye a, a Saul fiát is észrevették, azt vették, is észrevették, és a... észre hogy hol akarunk állítani, de hát hiába, hát nem fognak minket magunktól megvédni ez a amerikai tehát azért lássuk be. Csak tudni de... fogják, hogy egy elárult, megátkozott kisország, figyelj, annyira örültem, hogy a Szovjetunióban született a Stalker című film talkovsky hogy lehetséges ez? Úgy, ahogy a Spiro könyve itt. Igen hogy érted, akármilyen szörnyű aki úgy szereti a fasizmust, de van néhány tagja aki meg jókat ír jó könyveket ír igen. ez nem vigasztal engem? igen engem nem kell vigasztalni én alapvetően nagyon jól érzem magam tehát az a fontos, hogy én én úgy szeretek így a között így Szereted a zónában a pusztulásnak a szagát? Nem ismerem, tehát hogy ez otthonosan maguk a zónában. Gondolod el azt a kertet, amikor így ledobják majamban? A kész. Igen, akkor teljesen megzavarodik. Figyelj, hogyha a zónáról kérdezhetlek? Hát ne? Hogy azt mondta, ez a egyébként, megint nem tudom, hogy ez most a valóság, vagy a meser része, dr. Iboja Tibor főügyész. De tényleg, tényleg, Igen. tehát egy, egy főügyész dr. Ibolya Tibornak hívnak. Aha. Én voltam a narancsba Ibolya, emlékszel? hogyna, hogyna. Gondolkodtunk, hogy settenkedő vagy Ibolya. De aztán settenkedő lettem, de a főügyész elmondta, hogy egy uh, t.v nevű ember, akinek van egy kis C.B.A tulajdona, az majdnem beszélt H.E.I.M. Péterrel, és ildikó asszony. Hogy ennek most van jelentősége, ennek a bűnügynek, ami azért gondolom, hogy bűnügy, mert Amerikában úgy tételezték föl, és aztán... Ezért jelentették. Hát de nem, hát egyrészt, hogy ez ez az az nem. Ez nem ilyen hát, az hát azt, hogy félreértették ezt az embert, ezt a tépontraért, mert ő csak szerette volna megszüntetni ezt az elfacalási kört. És Aha. Jót akart, és, ugye? Igen. É, é, jót akart egyrészt, és nem sikerült neki. Tehát én úgy gondolom, ah, hogy uh -huh. ez ki fog derülni, de hát nagyon jó helyes, hogy ilyen szigorú vizsgálat lesz, és akkor kiderül, hogy ártatlan. Én, én furkolok neki egyébként. De neki, is, Mindenképpen igen. én lélekben vele vagyok. Azért reangényúk ezek az amerikai vállalatok, nem olyan messziről följelengetnek, nem? Hát de az milyen a pénzt akarom neki adni, érted? Ja, ja ráadásul. Vagy, venn. szóval azt akarják, hogy jobban működjön a, ja. a, a, a az az piacon, Ezért kérnek egy két milliárdot, ja. és ez rohan a se feljelent. Fú, de ungi. Ez umdíj. egy ilyen Ja. Tehát az ember, hogyha megveszteget aki meg akarják, hogy vesztegessen valakit, akkor nem besúk, hanem hát vagy megvesztegeti, vagy... Vagy megvesztegeti, vesz. De egyébként azért ilyen jogász népség ez az amerikai, mert ott tényleg mindenki ügyvérzik, mindenki terel, meg, szóval az egész ilyen ja. Ezért kell nekünk az oroszokkal üzletelni, vagy a kínaiakkal, azok nem rohannak az ügyészségre, meg a... Azok biztos nem. Ja, hát azok... Jó, de hát Na. ennyit az amerikai befektetőkről, mondjuk ki. Hát ne is jöjjenek ne is, helyen, innen a, igen, nem kell a, a nem kell a, a, a értetted, tehát mi, már milyen régóta ki van dolgozva az, hogy mennyit pörgetünk vissza. Működik tehát, a magyar tehát, gazdaság. Az, a rómaiak, ezt nem ismerik, tehát ha a Rómában ugye úgy kell, mint a rómaiak is elkezni. Hát igen. nem ide jön, és akkor a ványak, jogrendszer. Jó van, akkor ugyanaz rendszer. gondolod, mint én. É, abszolút, én elbagyok el ezek nélkül, tehát ki, ki, ki, mi, miért jönnének ide amerikaiak, vagy portugálok, vagy norvégok, meg minden, hát ez, mi, de, mi ismerjük ezt, tehát ki jön hozzád a... De nem át, fognak, át, hála Istennek, nem fognak most már. Nem, Talán. persze, hogy nem, de hát eddig nem értették, hogy mi van. Ugye én más, hogy ő, szegény Konrád Lorenz, nem, időskora ellenére lebukott. Tehát ő halott korára. Ja, azért mondom olyan idős, hogy már korai, koraiban hányódik. hát az mindig, ahogy is mondjam, nem most derült ki róla, tehát róla mindig lehetett tudni, hogy ő hát gyakorlatilag zászlós hajója a fajánlétnek, mint etológus. És hát ezt 38-ban belépni a náci pártba, hogy ugye. Ez egy az, elég rossz időpont. De sokan be is léptek Igen. koriban, én azt hiszem. Az utolsó kör, szerintem az 30-ig. Hát olyan, mint a 80-90 kis de ja. hát gondolom, Ja, mondjuk azt is elcsesztik, de be kellett volna lépni, de mindegy. De hát, ha, nem, tudom, persze, igen, leszben Konrad lorenz hát, most nem tudom mi, mi konkrétan mit, mit is, hogy egyetem, vagy mit mi van. visszavonták a doktoriát, mint a Smit. Ja, ja, hát és megint olyan értett, hogy ha az ember doktoriát elvenni, hát ja, az de, át és, de, és a a szége, hát igen. nem hiszem, hogy uh, itt ez különösebb. De, de miért lesz minden nevetséges a világon? Ah. Ez olyan igen. szomorú, tehát ez, ez is valahol nevetséges, közben salzburg tisztelet, hogy még mindig így hisz ebbe, nem? Hát, a hülyék azért úgy elvannak hoztva egyenletesen a világban, én azt tapasztalom. Tehát én azt gondolom, hogy pont annyi holland hülye van, mint ugye. magyar hülye. Tényleg. A különbség ugye mindig abban van, hogy ők megerősítést kapnak-e abban, hogy uh -huh. jó, hogy hülye vagy, rád van vagy azt hát, figyelj, ne legyen ennyire hülye, olvass el valamit, hogy legyen egy okosabb. Az, az, az teljes hülyeség, hogy a fekete lista lesz? Már milyen már. Kérdezt, én találtam ki ezt a nevet, hogy fekete lista. Ez a fekete... Hát Igen, de azért már mondom, évek? mert vasárnap évek? van, hétfőn már más fogja használni. Ez a fekete györgy összeállítja a művészek listáját. Ezt tudtad? Igen. Nem, nem, nem hallottál róla? Nem, nem. Na, ez a fekete lista, én találtam ki. De lesznek ilyen írók is benne? Nem, nem, a, nem, az összes művészt és képzelt politikai szempontokat nem vizsgálnak. Se, hát, hogy nem. Nem vizsgálnak, és hogy ez e, e, a, a teljesség igénye a meghatározó, tehát, mint a Kubatok listánál, itt is lesz egy. Ami az összes magyar művész rajta lesz. Te rajta lesz. De akkor hát persze, hogy rajta leszek. Hát, Te ugye. úgy gondolod, hogy az vagy. Igen, igen, igen hát, művész értelme is uh -huh. író vagyok. Neked is hát. úgy gondolja a politikai okoktól függetlenül, hogy az vagy. Vagy nem tudom, kiállítja össze egy listát, hogy kell összeállítanom, hogy mindenki rajta van? Van értelme olyan listát összeállítanom hogy mindenki rajta van? Semmi értelme. De az, hogy minden művész van, az szerintem érdekes kísérlet. Miért? gondolom, hogy ez egy ilyen. tudod. művész Facebook. Hát ilyen zárt nem tudom Művész Facebook. Olyan kicsodát képzelje, emlékszel volt? Ők is ezt kérdezték, hogy ez. Olyan, mint egy, egy lexikon, de mondta a fekete bácsi, hogy nem, mert ott értékítélet vélemény is van. Itt nem lesz semmi, csak a, a, az, hogy megállapítják, hogy ki a művész. Sze, sze, művés. Ki a művész? Bocs, hogy így beszélek, de átjárt a szellemisége. Te művész vagy? vagy te... Nem tudom, hogy művész vagyok. Tényleg ki az, aki magát a művésznek érzi, vagy aki más tartja a művésznek? Ugye, szerintem az, akkor lenne jó, ha lehetne jelentkezni, nem? Ja, hogy előre bejelentkezünk, hogy aki... Hát én, hát, az egy mondjuk tiszta tiszt, egyszerű dolog lenne. és hát tudni, a... Gondolom többen dolgoznak, mert nagyon sok művész van, és gondolom az egy ilyen öt-tízfős ilyen, ilyen bizottság. Művész-bizottság. Az, így, és akkor mindenkinek lesz szak szakterülete. Tehát mit tudom én, Jóka Janna, a írókat gyűjti össze, a nem tudom, tehát ki az, aki ilyen öregfasiszta festő, most az ennyit eszembe biztos, akkor A táncházasokkal kifoglalkozik? foglalkozik. kikkel? A táncházasok. Hát ezt nem tudom. Meg a citerások. Az szerintem én vagyok. Én, én, nem. én döntöm el ki a citerások. Figyelj! Emlékszem, volt egyszer ilyen valaha régen, amikor a Voksán virág, meg a Jeszenskék kitalálták, hogy ők összeírják, meg eldöntik, hogy ki a DJ. Igen, igen, nagyon helyes. Emlékszel, és a palotai döbbenten nézett maga elő, hogy, hogy mi lesz akkor, hogyha után ő nem jelentkezik esetleg, érted vagy. De, De ez gyak... nagyon kemény, mert ha kimaradsz így a listáról, akkor rászunk. Nem vagy művész. Nem vagy művész, így van. Tehát nagyon Tehát kell figyelni magyarok, minden. nagyon figyelni művészek, hogy rajta legyünk ezen a fekete listán. Ez olyan, mint a sor egyébként. Úgy, úgy. Szerintem az tök jó, hogyha a keresel, és akkor van egy ilyen névsor, hogy az összes külműves így benne van, és akkor úgy, áll, úgy, írót keresel, vagy festőt, ja. akkor ez szerintem tök jó, hogy van egy ilyen lista. Én, én szeretem ezeket a listákat. Jó, azért, mert bízol benne, hogy benne leszel azért, de csak azért. Számítás, számítás technikai turkálót keresek, és például a nehéz számítás technikai turkálót találunk a környékén, mert nincs egy ilyen lista, hogy számítás technikai turkálók. És mi? akkor me megtudnánk azt is, hogy hány bábművész van Magyarországon, érted, egész pontosan. Neked az kérdés, hogy a népművész az művész? Na, jó, úgy de jót kérdeztél. Mi lesz Vagy a a majd... gyűjtéssel? Naív művész. Naív művész, ja. Vagy honnantól művész például, tehát a kézműves, tehát mondjuk egy jókezű asztalos, a, aki mondjuk... Restaurátor, művész. restaurátor. Na, tehát honnan iparművész, és honnan szak, szakmunkás. Restaurátor? Nem, hát igen, tök egyszerű, mindenkinek kell csinálni egy mesterművet a fekete számára. Na, na. És akkor azt így megnézi. És az a, a, állja, a Igen. És azt mondja, na... Fiam, te művész vagy, és akkor ilyen boldogan elszaladtál. A Kon koncertművész az mit csinál? Koncert. Hát ilyenek nincsenek, ne arra, a Fekete Univerzumban, nincs a anyag többségben van ott, nincs koncertművész, már ne arra, hogy. Ezek a, ügye ilyen, hát, látások, ezek mind ilyen zsidó dolgok, ezeknek nincs helye a, a magyar Az istenbefiakadés tehát koncertművész. Ha jó, hogy nem a videó művészt mondasz. Jó, csak mondom hogy a, a teljesség igénye a, a meghatározó Fekete György agyában is, úgy látom, hogy segítik őt a kibontakozásban. E, e, Karácsony. Igen. Igen, tehát a, a, a, nem csak Ákost szponzorálják, hanem Fekete Györgyöt is, és keményen is. Keményen is ennek megvan a hatása. Egyértelműen érzem a hatását <gül> rajtad is. És hát rebek remek művek születnek, azért azt ne felejtsük el. Okay. Hát, okay. Hogy, hogy abszolút csodálatos belső építészheti hát, díjakat nyerünk az ott is. Okay. Tehát, nagyjából olyan, mintha Balaton Matkó felsőt, elfoglalta volna az Albán Mafia, okay. és a helyi szócidülőben így beremkezett volna. Tehát ott okay. most, így okay. a művészetünk. Okay. És ezen fekete Györ sokat tud javítani. Tehát, hogy mi tudom, like én tudom, biztos verhetetlen, hogy milyen csíkketerítő el a plazmatévére vagy Ezeket ő nagyon örülök. És, és Andi seg sokat segít ebben. Igen. Jó, van, kisállatok jól vannak? Jó, hát Isten... Mit kapnak karácsonyra? Kíne egy bagoly. Mit kínai baglyot kapsz karácsonyra? Nem, kéne, kéne egy bagoly. Neked bagoly? Nekünk, így családilag úgy döntöttünk, hogy jó lenne egy bagoly, de ehhez erdőbe kell laktunk, úgyhogy először is egy erdei ház kellene, és akkor lesz. Akkor egy jönne bagoly. Is. Veszel valamit karácsonyra nekik, valami külön kedveset? Én mindig szoktam. Tényleg? Persze, hát ők is érezik a karácsonyt kicsit. Frissebbet és többet. Azt, hogy a bajtos kutya mennyire szereti a karácsonyt. Tehát, hogy egyrészt kap egy csomó ajándékot, Na, de ő legjobban ezt a, ezt a csillogó, villogó, színes dolgot imádja benne. Tehát Aha. ő egy nagyon karácsonyi kutya. A, ja, a szaloncukrot majd mutasd meg neki. Jézus, kis Jézus megszületett, de az nem érdekelt. Tehát ilyen materiális. Tudom, még az elején minden kutya ilyen, de aztán a szaloncukortól eljut a Jézusig, meglátod idővel. Mm -hmm. Öreg kutya Jó. Jó, megpróbáljuk ezt akkor idén még inkább nyamatékosítani. Hát, Jó, mondok karácsonyt a Neked haladató, is édes puszi nyuszika. Csak könnyű Kohen. In the night beside her, and you know she's half crazy. That's why you wanna be there. And she uh -huh. feeds you and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her, you have no love to give her, she gets you on her wavelength, she lets you. The river answer You've always been her lover And you want to travel with her You want to travel blind And you know you will trust her For she's touched your perfect body With a mind. Now Suzanne Takes your hand She leads you to the river She is wearing rags and feathers From Salvation Army counters The sun pours down like honey On Our Lady of the Harbor And she shows you where love Amid the garbage and the flowers There are heroes in the seaweed Children in the morning They are leaning out for love They will lean that way forever While Suzanne holds the mirror And you want to travel with her You want to travel blind And you know that you will find her For you've touched her perfect body With your mind Jó napot! Jó napot kívánok, tessék! A Parakovásnak az előbbi egyik fél modatára szeretnék csak röviden reagálni, amikor is azt mondta, hogy ezt lehetően pontosan idézem, de hogy ezt elcsesztük, hogy 89-ben nem léptünk be a kézbe. Igen, igen. Valami így hangzott el, ugye? Igen, igen. Nem biztos, hogy ezt elcseszték. Tekintettel arra, hogy nagyon kell odafigyelni arra, hogy melyik időpontra gondol Parakovás úr, igen. Ugyanis a kézbe, a közhiedelem ellentétben belépni csak 89. április 21-ig lehetett volna, mert azt követően már nem létezett, tehát oh, nem igen. biztos, hogy a lesz. ilyen rövid a vagy a megjegyzés csak. Igen, csak a, igaza van a parának, emlékszem, hogy mekkorát nevettem, amikor láttam a fiatal uh, kisztétkárgyúcsány Gyúcsány Ferencet meg a többieket, mert azt hittem, hogy ennek már rég vége. És azért nem lett teljesen vége, az lássuk be. A, a, a kommunista ifjúsági szövetségnek igen, de az átrendeződésnek nem. Hát igen, csak ugye itt a, a nagyon pontosan fogalmazott, ugye ez az átrendeződésnek, ugye ez, ez a recisz kifejezés egyébként arra, ami történt, azzal szemben, amit bíróságiratokba, hazudtak, és uh, a köszédelembe be is vitték a tudatba, miszerint szerint itt jogutódlás történt. Tehát itt ez egy teljesen uh, törvényi előírásokat mellőző, olyan uh, konspiratív módon végrehajtott uh, yes, uh, közönséges lopás volt, hogy erre nem lett szóvalakat találni, de ez jogilag is fogható. Igen, igen, igen, igen, igen ez szóval, szerintem mind a ketten tudjuk, de ez nem jelent semmit. <laughs> é, én azt mondom, hogy jelent, ugyanis uh, a Szemisznek, amely szervezet jogutótként járt el a kiszónatkozásokba. is, szerint még talán jelenleg is ugyanaz a személy a képviselője, akit 91-ben odaültettek, és ez a személy most az utóbbi évben szembesülve azzal a szomorú tényel, amit az előbb elmondtam, hogy ez egy óriási nagy átverés volt ez a jogutódlásra való hivatkozás, és ezen keresztül átmentés ez a személy az érintettektől írásban, a szervezet nevében bocsánatot kérte aként, hogyha ő ezt tudta volna, Aha. hogy ez jogilag, megalapozatlan, hogy e, itt jogutodlás történt, abban az esetben ő nem adta volna nevétel az egész történethez. Ez írásban, a bírósági megtörtént megtörténtett az évben. Jó van, hát legalább karácsonykor egy kis bűnbánat nem állt. Köszönöm szépen. Ennyi, Kösz. Köszönöm, köszönöm. És akkor... E, Ja, följövjük Brauer Pétert! My wife and children Vous qui le savez fast mon passage There were three of us this morning I'm the only one this evening But I will go on These frontiers are my prison Miatt az még kohentől is el, megválok, elbúcsúzom. Oj, oj, oj, nem kellett volna. Üdvözlöm a kedves hallgatókat. Itt tülék és várom, hogy csörögen a telefon, és ez olyan, mint a messiás, még csak nem is telefonál, hogy még nem jön. De hogy térjünk egyből a témára, amit látom a közösségi oldalon. Be, Behangoztál, kérdésedre válaszolva, a dolog nagyon egyszerű. Tudod, a zsidóknál van egy rendelet, ami azt mondja, hogy Verú sokasodjatok és szaporodjatok és töltsétek meg a, mindelő, a föld, minden zugát. Így aztán az ott az családoknál nem nagy meglepetés, ha 8-10 burkó is akad, akik hol fiúk, hol lányok, tehát e, egybe hatalmas család. Ezeket a nagy családokat azért el is kell tartani, de hála az örökkévalónak, egy ilyen nagy családnak a ekonomiai igényei teljesen más, mint általában egy egyedekes, e, budavári családnak, azaz itt kell, hogy legyen egy hétköznapi szerelés, és kell, hogy egy ünnepi egy sabati ruha legyen, így aztán, és mindenkinek természetesen meg kell, hogy legyenek a szentkönyvei, meg kell, hogy legyenek azok a kegypártyak, amik egy zsidó családban megvannak, és élnek boldogságban, nem kell őket felszólítani semmire, de ha már kérdezed, akkor ugye elmondom a kedves hallgatóknak, hogy viccesen azt szoktam mondani, ha megkérdezik, hogy anyja neve, szoktam mondani ratkó Anna, és ha túl fiatal a tisztviselő, akkor elkezd élni, mondom, ó, ez csak viccdoktosval szüli. Aztán ennek köszönhetően én köszönettel tartozom az akkori rendszernek, hogy akarták, hogy megszülesek. Anyám többször mondta is, hogy téged csak a rendszer akart, nem én. Így aztán itt vagyok, és ha már itt vagyok, akkor elmondhatom, hogy például a távol ízvelben is, és még sok-sok országban nem probléma a gyerekáldás hiánya, hisz, mint az előbb már részleteztem, az ószövetség megírta, bölcseink megírták, hogy mit kell tenni, hogy ne legyünk kevesen, sőt, ennyit erről. Aztán ámra is gondoltam, és azt is elmondom a kedves hallgatóknak, hogy tegnap az ő kedvükért, csak is az ő kedvükért elmentem egy hosszú-hosszú villamos útra, na nem akarom becsapni magukat, csak az autómal követtem a villamos, ott valahol a Bartok Véla út végén egy ilyen szociál moziba estem be, amire rá volt írva, hogy színház, a egy nem volt ingyen, darabja valami 3.800 forint volt. Amikor bementem, rosszul lettem, mert hát mozinak is ö, szerényen volt. Mondható, ám az előadás kitett magáért ez a, a karinti színház. A második nekifutás. Ez tulajdonképpen egy darab, és, és teljesen aktuális. Ez egy régi leporolt darab, de nagyon jó. Szilágyi Tibor a rendező és a főszereplő. Volt az Pápa Jerika, Marton Robert, egy nagyon kedves hölgy Réka, és Babonics Gábor, Gerlis Réka és Baronics Gábor. Az egész nagyon kellemes volt, de végig azon töprengzem, hogy vajon ebből a székből hogy fogok. Fölállni, hogy fogok tudni távozni, hát végül is ez sikerült, és innét üzenem mindenkinek, hogy a színház azért nem kell, hogy a szék kényelmetlen legyen, nem kell, hogy olyan érzése legyen az embernek, mint hogy egy pincébe ülne, vagy a diszletek között, a nyakam is kicsit kitelekeredett, na de hát ilyen, amikor egy szotra áll színházat építenek. Hát magán tudom, színház, a... magán színház a karinté. szegény színház szegény színház, de a darab kiváló volt nagyon érdekes volt az egész és a közönség is elég érdekes volt, mert voltak fiatalok voltak ilyen múzeumi szociál darabok, mint jó magam de, de én nagyon szeretek színházba járni, és azért szeretem annak megvannak a nem szeretek ilyen időutazásokon részt venni ha bár ott perecet meg amit akarsz, minden volt, meg volt szünet is, meg szünetjel is, meg Kérjük bekapcsolni, kikapcsolni, na, kikapcsolni. Na Nagyon kedvesek voltak a jegyzedőnémi, meg látom. a ruhatárosok is, csak mint hogyha a, a múltat idéznék, ugyanez, mint e, sokasodjunk és szaporodjunk. De hát ezekben a percekben azért történik a világon mindenféle nem jó dolog. Például egy időben adásunkkal zúnak a közel a szirének, éppen e, Libanon felől. Ja, ugye, ugye emlékszel rá, hogy most éppen hamarosan Nazareth. Igen, igen. Az eredeti Betlehemben meg kéne, hogy szülessen Jézus, és ezt kéne, hogy a világ ünnepelje. Egyet, hogy ünnepelnek, pont Libanonban most éppen ízlet bombázzák, röpködnek a rakéták, zúgnak a szirénák, kinyitották az óvóhelyeket, ott szönt Slomitnál, ott éjszakon, mindahogy a irűnökségek egybehangzóan erről beszámolnak. Tehát van itt riadalom, van itt a világon, Persze ez úgy kezdőd, hogy az izraeliek, meg egy terrorvezélt általmatlanítottak valahol ott Libanon földjén, úgyhogy ez úgy kezdődött, hogy visszakadta valaki a pofon, de hát így ünneptáján nem kéne meg egyáltalán, de ö, jártam ma azért a városba, hát ö, nem mondhatom, hogy ilyen sorbáltak mindenhol. Az utca ilyen vasárnapi hangulatot mutatott, nem tudom, hogy a üzlettulajdonosok megtömtéke kasszáikat, hát, az emberek hát. nem nagyon mosolyogtak, meg egy kicsit csípős hideg is volt, úgy, hát. úgy bámultam ki a fején, miközben elmentem ebédelni, úgyhogy én, én kívánom, hogy legyen nekünk sze, legyenek nekünk szebb napjaink, úgy tűnik, hogy már e, karácsonyig nem is találkozunk, Igen, úgyhogy ugye. én ugyan nem ülök karácsony, de éveken keresztül, míg Izraelbe éltem a Magyar Rádiót, Megboldoguló rapcsányit a helyszíndről tudósítottam már karácsony délutánján, hogy készültek a körmenetek, és ahogy mentek ki Betlehem. Dolgoztam. Meg ugye Jeruzsálemből, a világ fővárosából Nagyon tudósítani helyes. az nem semmi. Meg utána másnap reggel is elsőként jelentkeztem be Vígyan. a Betlehem, Betlehemből, ahol a kólusok versenyeztek, ennek volt egy, egy atmoszférája, egy, egy igen klassz volt, úgyhogy most is majd ugye a nem létező hangtáramból, ugye a fejemből előbb a szintom, a tudósítást, és végig elmékedek rajta, hogy abban a hidegben miért is volt jó. Ja, azért volt jó, mert az emberek itt örültek nekik, és kaptak valami jó hírt, valami jó üzenetet Betlehem városából, ami oly szép volt egész addig, ameddig Izraeli fenhatóság alatt volt. Most már kevésbé szép, és ott elég vallásába rúgdülnek, meg azt is el kéne, hogy mondjuk így táján, hogy a mai Betlehemből már a palesztin nemzeti hatóság emberei, mintha kicsit kivűzték volna a keresztényeket, mint arról már soksor, sokszor beszámoltuk. Azóta, mióta a PNH létezik, több mint 78 mecsetet építettek Betlehembe, úgyhogy Betlehem sem az igazi már. Betlehem, elesett. elesett Betlehem, mondjuk ki. Igen, eleset Betlehem és az utolsó végvár, de azért Mégiscsak a Fante Katerinából onnét közvetítik a világ televíziói az éjféli misét. Úgyhogy kívánom mindenkinek, aki karácsonyt az, hogy legyen nagyon-nagyon boldog karácsony ünnepeg, és természetesen utána mi következik karácsony után? Hát a szilveszter. Úgyhogy mindenkinek 2016-ra nagyon békés polgári új esztendőt. Kívánok! És még mielőtt megkérdezned, hogy Péter, mi ez a baromság, hogy azt mondod, hogy békés polgári új esztendő? Igen, Nincs semmi politika, csak ha emlékeztetnének rá, hogy nekem az új esztendő az valamikor úgy szeptember táján kezdődik, akkor van a zsidóknál új ja, esztendő. Ja, És ha megnézzük a szent könyvekbe, új esztendőről négyről is beszél a szent hát január esélyen nincsen közöttük, de se baj, Polgári időszámítás szerint, akkor kezdődik az új esztendő, tehát akkor legyen bolgári, bolgári, bolgár, bolgár, kivegyünk még egyszer, Na, boldog, első. bolgári új esztendők neked is, családodnak, és minden kedves hallgatónak, és ami a legfontosabb, sokasodjunk és szaporodjunk, mert az jó, az jót tesz az országnak, és mindenek előtt az jó nekünk is, higgyék el, aki már rég nem gyakorolt, akkor tessék gyakorolni, és jó az, ha vannak. gyerekeink, vannak unokáink, és ne feledkezzünk, mi a jelszó, még életünkbe engedjük, hogy szeressenek minket, és amit tehetünk, adjunk nekik, és tárjuk nagyra a lelkünket, a szívünket, az ablakainkat, hogy a friss levegő bejöjjön, együnk sok-sok vitamint és gyümölcsöt, kiki, amit teheti, és legyünk nagyon-nagyon boldogok, hisz ez jár nekünk. Amen. Amen. Amen. Ja, akartál kérdezni valamit? Nem, nem, azt szeretném, hogy jövő vasárnap is legyél velünk. Boldogan, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor igen, igen, erőben egészségben jövő vasárnapi is ugyanitt, ugyanebbe az időbe. Mindenkinek a legjobbakat. Ciao. Ciao December, I write you now just to see if you're better. New York is cold, but I like where I'm living. There's music on Clinton Street all through the evening. I hear that you're building for nothing now, hope you're keeping some kind of record, yeah, and Jane came by with a lock of your head, she said that you gave it to her, that night that you planned to go clean. Azt a Brian Péternek, hogy annyira fontos, hogy letolom Kohent, hát nálad is letolom Kohent. Szerbusz, Robi. Regős, Robi. Hát, hát szervusztok, szia, aki köszöntöm a hallgatókat. Rövidre fogom, mert tudom, hogy nem, nincs sok időnk. Egész héten ugye mindenkit ott Kövér László, hogy is mondjam, kihem, kijelendése, amit ugye a nőkkel kapcsolatban tett, illetve aztán ezt megfejelte Ákos, aki szerintem egy nagyszerű előadó, én magam nagyon a számait, de a politikai hovatartozását nem tudom azért hova tenni, mert azt gondolom, hogy egy előadó művésznek mindenképpen meg kell maradni kapta kaptafárnál. lehet Fidesz eh, szimpatizás, lehet Orbán Itt, jobb kérde meg barátja, de hogyha ő egy énekes, azt gondolom, hogy az ő kiándése miatt visszalép valaki a támogatásától, már ehhez is volna pár szó, amit, amit egyébként majd mindjárt hozzáfűzött. Én azt gondolom, hogy azt nem lehet retorzióval állami kézben azt mondani, hogy megszüntettünk mindenfajta olyan szerződést, olyan dolgot, ami a telekomhoz köt minket. Egyrészt azért, mert hogyha én veszek egy előfizetést búgat a telekomnál, akkor aláírok egy több éves hűségnyal amit nyilván a kormány is megtett, és a kormány az én pénzemből, Ákos miatt, aki nem kormányta, és egyébként előleg, Hivatalosan nincs a kormányhoz, meg az én pénzemben ajátunk a kormány, és nem mondja vissza, azokat a szerződéseket, amit nyilván határozott időkre kötetnek, ez egy a másik. Az, hogy olyan emberek, akik nem tudják, hogy milyen szülni, akik nem tudják, hogy milyen minimálbérből megélni, azok nem mondják olyan dolgokat, amik azokat a nőket is, hogy is mondjam, értékelik, akik nagyon szeretnek gyereket, de vagy egészségügyi okok miatt, meddők, vagy más esetleg anyagi problémák miatt e, igazából nem, nem engedhetik meg maguknak a gyerekvállalása, ami nagyon szégyen egyébként. Nekem van olyan 40 fölötti előadó művész is. ketten az operáciányházban dolgoznak, e, egy nagyszerű házaspár, most már tíz évben legalább házasok, és nem tudnak gyereket vállalni, mert ha az egyikik kiessük a fizetőképes munkapiacon, munka, e, és kiesik a fizetésük, vagy a valamelyiknek a fizetése nem tudják fizetni a lakáskiterüket, és nincs hol lakniuk. De akkor elmondanám azt, hogy az élanyukám még a szocializmusban, a átkos rendszerben úgy ne fel minket, hogy lediplomázott, hogy buszon fogad két gyereket, hozta a vitt az iskolába, óvodába, vásárolt, gyalogjárt, takarított, és mindent megcsinált. De hát ma más világban sajnos meg kell élni, ha meg lenne az a jóléti társadalom, ami nincs, és az elmúlt öt évben azért ez az a kormány azért azt a rétegek nyírtak ki, és most az az emberek is bajban vannak, akik dolgoznak, akik fizetik az adót, akik reggel elmennek a munkába, most az is anyagi gondokkal függ, és sajnos a gyerekvállalás, igenis azért egy anyagi lemondással jár a dolog, amit nem mindenki tud megtenni. Úgyhogy én azt gondolom, és ezért be is fejeztem volna azt a fajta demagógiát, amit ehhez e, én mindenképpen mondani akartam, azért, mert jó volna, hogy rádéznek az emberekre egy demokráciában, hogy mit csináljanak. E, annak időenkor a lengyel apátság kikeltek az abortusz ellen, akkor is azt gondoltam, hogy oké, okay, rendben van, tartsák meg. De az, aki, hogy is mondjam, nem él nem életet, az nem mondja azt másra, hogy a te életedbe kell -e egy gyerek vagy nem az bízzuk mindig az emberre, hiszen a felelősség is ott van. Köszönöm. Hát nagyjából ennyi a. Nem, nagyon örülök, marfúja. mert más mondtál, mint mások, és az, az mindig örülök, hogyha sokféle vélemény van egyszerre erről a bajról. Én Egyébként azt gondolom, hogy Magyarországról megjelent cikkek a P-Mobile-lal való szerződésbontása a kormánynak, az olyan fajta gazdasági kárt okozott meg Magyarországnak, hogy nagyon sok olyan befektető, aki Magyarországban gondolkozik, visszavette a befektetési kezdet, és, ez, és az a baj, hogy Magyarországon ugye hallottam a rétszági benceg interjúját, aki bebifrázott három mondatot, amit nyilván elküldték a Kálmán olgához égni, és nyilván nagyon vastagon meg van fizetve azért, hogy jóda oda ment és leégette magát országvilág előtt, de azért azt el kell mondjam, hogy azért uh, úgy belegondolni, vagy úgy, úgy kijelenteni valamit, hogy nem gondoltuk bele, hogy jár. És nem ők fizetik a révét, hanem mi, 10 millió magyar, vagy most már csak 9, és hogyha tovább is így viselkednek, akkor csak 8. És az a baj, hogy, hogy igen, át kell gondolni azokat is a dolgokat, hogy nem szabad megbántani olyan embereket, akik esetleg más probléma miatt nem vállalnak igen. gyereket, mert ők pont ugyanában értékes, értékes emberei a társadalomnak ért szerintem. Igen. Így van. Köszönöm Robi, még a év előtt még duncsizunk egyet és addig is boldog kip, karácsony kip, neked is ja, és küldök egy pohent neked karácsonyra Köszönöm szépen, boldog karácsony mindenken. szia ciao Lesz ismétlés kedden 11 és 1 között ez volt a bakás lista remélem, hogy élveztétek, vagy ha nem akkor is imádkozzatok és szeretkezzetek mert e kettőnek gyümölcse a gyermek úja. Hát, Termék megjelenítés tartalmazó műsor hangzott el. Szent téren mondott beszédében elismerését fejezte ki, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa határozatot fogadott el a szíriai békeütem tervéről. Párás, néhol tartósan ködös idő várható. Holnap délelőtt azonban többfelé kis a nap. Eső továbbra sem várható. Legfeljebb szitálás fordulhat elő. Délután általában 3-8 fok lehet. Rádió Kó 99.5 Majdnem 100. Ha hallottad már valahol az egyik zenét, valószínűleg feldolgozás volt. Veterán Teenager Pataki András és időtálló zenéjé minden vasárnap este 6-tól 10-ig. Jó kívánunk, kedves hallgatóink! 251 szer köszöntjük Önöket a Rádióku stúdiójából. Hományi Zoltán nevében is jó szórakozást szeretnénk kívánni. Telefonszámaink 06793 00995, illetve 996. SMS számunk 0670 70 Adásüzenet www.radioku.hu, Aztán van a Rádiókónak nak egy ilyen honlapszerűsége, ahol van Fórum, és van hallgatói hozzászólás. Ezen kívül a Facebook oldalunkat is lessenek szívesek használni. Mi itt vagyunk, jó szórakozást kívánok! Kedves hallgatóink, elhúny Sándor, valóban kimagasló, legendás hazai zenész. Egy felvétellel szeretnénk emlékezni és tiszteletet adni neki. Felhívom a figyelmüket, hogy a felvétel végén taps, illetve vastaps hallható, teljesen jogosan megérdemli az egész élete és az egész munkássága.